David Copperfield de Charles Dickens Pista 33 Pe vremea aceea, nepăsarea pentru orice faptă sau patim omenească nu era privită ca un semn de o deosebită distinție, așa cum am băgat de seamă că e socotit în societatea de astăzi. Mi-a fost într-adevăr dat să văd cum această nepăsare este practicată ca ceva foarte distins și cu atâta succes încât am întâlnit destule cucoane și domni care nu mai aveau nimic uman în ei. Poate că în clipa aceea m-a impresionat mai mult, pentru că era o atitudine cu totul nouă pentru mine. În orice caz, nu m-a făcut să mă o părere mai bună despre domnul Jack Melden, nici să-i arăt mai multă încredere. Am venit să întreb dacă Eni vrea să meargă disar la operă, a spus domnul Melden, întorcându-se spre ea. E ultimul spectacol mai bun din această stagiune, cu o cântăreață pe care face să o auzi. E într-adevăr minunată, și pe deasupra e fermecător de urâtă, a încheiat domnul Melden. Căzând iar în lânge la lui. Doctorul, care se bucura întotdeauna să-i facă o plăcere tinerei sale soții, s-a întors spre ea și-a spus: Trebuie să merge, ni trebuie să mergi. Nu mă aș duce, era răspunse doctorului doctorului. aș rămâne mai bine acasă. Mi-ar plăcea mult mai mult să rămân acasă. Fără a să uită la vărul ei, s-a îndreptat apoi către mine și mi-a cerut să-i dau vești despre anies, întrebându-mă dacă o va vedea și dacă va veni, poate chiar în ziua aceea să o viziteze. Și în timp ce vorbea, era atât de tulburată încât m am mirat cum era cu putința ca doctorul, care ungea liniștit untul pe pâinea prăjită, să fie orb și să nu vadă ceea ce era bătător la ochi. Dar el nu a băgat nimic de seamă. I-a spus cu blândețe că e tânără și trebuie să petreacă și să iasă în lume, nu să se plictisească alături de un om bătrân și posac. De altfel, a adăugat el, voia să o audă cântând noile cântece la actrițe și cum ar putea să-i facă pe voie dacă nu se duce să o asculte. Doctorul a stăruit astfel pentru a o hotărâ să meargă. Domnul Jack Melden urma să vină seara înapoi să cineze împreună cu ei. Când totul a fost pus la cale, domnul Melden a plecat la slujba sa de la oficiul brevetelor bănuiesc. În orice caz, a pornit călare cu un aer foarte nepăsător. A doua zi am fost curios să aflu dacă doamna Strong s-a dus la operă. Nu se dusese, dar trimisese pe cineva la Londra să-i dea de veste vărului ei că se răzgândise. Plecase în schimb în cursul după amiezii să o viziteze pe Anies și ceruse doctorului să o însoțească și se întoarseră împreună pe jos prin câmpie pe o seară minunată după cum mi a povestit doctorul. M-am întrebat atunci dacă s-ar fi dus la operă în cazul când Anies nu s-ar fi aflat în oraș și dacă nu cumva Anies avusese și asupra ei o răurire bună. Nu părea să fie fericită, dar arăta bine sau se prefăcea de minune. Mi-am aruncat deseori privirea spre ea căci a stat la fereastră tot timpul cât am lucrat și ne-a pregătit și cu starea de dimineață, pe care am luat-o pe apucate, fără să ne oprim din treabă. Când am plecat, pe la ceasurile nouă, stătea în genunchi la picioarele doctorului, punându-i ghetele și jambierele. Pe fața ei pluta o umbră ușoară, datorită unor frunze verzi care atârnau peste fereastra deschisă a odăii joase și tot drumul până la tribunalul ecleziastic, m-am gândit mereu la noaptea aceea când o văzusem cum îl privea în timp ce el citea ajunsesem să fiu foarte ocupat. Mă sculam dimineața la cinci și nu mă înapoiam acasă decât pe la ceasurile 9 sau zece seara. Dar simțeam o nemărginită mulțumire la gândul că aveam atâta treabă, umblam mereu cu pasul zorit și cu cât eram mai obosit, cu atât mă înfierbântam mai tare, muncind mai curăvnă pentru a fi vrednic de Dora. Nu-i dezvăluisem încă Dorei schimbările intervenite în viața mea, căci trebuia să vină peste câteva zile în vizită la domnișoara Mills și amânasem până atunci tot ceea ce voiam să-i spun mulțumindu-mă numai să-i dau de știre prin scrisorile pe care le trimiteam că aveam multe de povestit. Tomișoara Mills ne transmita pe ascuns unul altuia răvașele. Între timp, am mai redus din pomada de păr pe care o folosam, am renunțat cu totul la săpunul parfumat și la apa de levânțică și am vândut, făcând o jertfă uriașă, trei rânduri de haine care păreau prea luxoase pentru asprea în carieră. Nemulțumit de toate acestea și arzând de nerăbdare de a face și mai mult, m-am dus să-l văd pe Treadles, care locuia acum într-o casă, având în față calcanul ridicat al unei clădiri din strada castelului, din cartierul Holborn. L-am luat cu mine și pe domnul Dick, care mă însoțise de două ori până la Highgate și își reloase legăturile de prietenie cu doctorul Strong. L-am luat pe domnul Dick cu mine pentru că, fiind foarte simțitor la necazurile mătușii mele, și arătându-se sincer încredințat că niciun ocnaș sau un rob la galere nu muncea cât mine, începuse să se frământe, să-și facă sânge rău și să-și pierdă pofta de mâncare la gândul că nu putea fi și el de folos cu ceva. În asemenea condiții, nu se mai simțea în stare să-și isprovească memoriul și cu cât se trudea mai mult, cu atât îi se ivea mai des în cele scrise nefericitul cap al regelui Carol I Stuart. Temându-mă ca nu cumva boala să-i se înrăutățească dacă nu-l vom amăgi, făcându-l să creadă că e și el de folos, sau dacă nu-l vom pune în situația de a ne fi într-adevăr folositor, ceea ce ar fi fost soluția cea mai bună, m-am hotărât să-l rog pe Treadles să ne dea o mână de ajutor. Înainte de a ne duce, i-am scris lui Treadles povestindu-i tot ceea ce s-a întâmplat, iar Treadles mi-a trimis un răspuns minunat, exprimându-și toată simpatia și prietenia ce mă purta. L-am găsit fundat în lucru, având în față călimara și hârtiile lui și privind din când în când la policioara cu ghivece de flori și la măsuța rotundă așezată într-un colț al micii sale locuințe, ceea ce îi împrospăta forțele. Ne-a primit foarte călduros și s-a împrietenit imediat cu domnul Dick, care i-a mărturisit că îl mai văzuse fără îndoială și înainte, iar noi l-am asigurat amândoi că se prea poate să fi fost așa. Prima problemă asupra care voiam să-i cer sfatul lui Treadles era următoarea auzisem că mulți oameni, care s-au distins în diferite îndeledniciri, începuseră să-și câștige viața, făcând dări de seamă asupra dezbaterilor din Parlament. Treadles în vorbise de gazetărie ca de una din nădejdile sale. Făcusem o legătură între aceste două lucruri și îi spusesem lui Treadles în scrisoarea mea că aș vrea să știu cum aș putea să ajung și eu să fac asemenea dări de seamă. Traders, care se informase între timp, mi-a comunicat că, în afară de rare excepții, pentru a reuși în această îndelenicire e nevoie de ceva aproape mecanic, adică de o stăpânire de plină și perfectă a tainelor stenografiei, înscris și citit, ceea ce era tot atât de greu ca studierea și cunoașterea a șase limbi străine. Prin muncă stăruitoare, acest rezultat putea fi dobândit în câțiva ani. Treadles s pe bună dreptate că m-a lămurit, dar eu, simțind că aveam prilejul de a dobori aici câțiva copaci mai înalți, m-am hotărât pe loc să-mi croiesc calea către Dora, prin acest desiș cu toporul în mână. Îți mulțumesc foarte mult, dragă Treadles," i-am spus. O să încep chiar de mâine." Firește, Treadles s-a uitat la mine foarte mirat, dar el habar n-avea de văpaia care ardea în sufletul meu. O să cumpăr o carte în care să găsesc un sistem bun de a învăța această artă," i-am zis. O să studiez la tribunalul ecleziastic, unde n-am prea mult de lucru. Ca să mă deprind, o să notez predoriile de la tribunal. Treadles, scumpul meu prieten, o să mă însușesc pe deplin această artă. Hei, doamne!" m a răspuns Treddles, holbându-se la mine. Nici prin gând nu mi-ar fi trecut că ai o fire atât de hotărâtă, Copperfield." Desigur că n-avea de unde să știe că și pentru mine era ceva cu totul nou. Am trecut peste această chestiune și am adus vorba de domnul Dick. Vezi," a spus domnul Dick înflăcărat, dacă aș putea să fac și eu ceva, domnule Treddles, dacă aș putea să bat toba sau să suflu într-un instrument de suflat." Bietul om, nu mă îndoiesc că ar fi preferat din toată inima o asemenea îndeletnicire față de oricare alta. Treadles, care pentru nimic în lume n-ar fi lăsat să-i scape un zâmbet, i-a răspuns foarte serios. Dar aveți un scris foarte frumos, domnule. Tu mi-ai spus-o nu așa, Copperfield." Un scris minunat, am adeverit eu, și într-adevăr așa era. Avea un scris extraordinar de citeți." Nu credeți," i-a zis Treadles, Că putea copia acte, domnule, dacă aș găsi de lucru pentru dumneavoastră? Domnul Dick s au dat la mine șovăind. Ce spui, Trotwood? Am dat din cap. Domnul Dick a dat și el din cap și a oftat. Vorbește despre memoriul meu, mi-a zis domnul Dick. I-am explicat lui Trotwood că domnul Dick întâmpina oarecare greutăți cu regele Carol i Stuart, care mereu încerca să-i se vâre în manuscris. În timp ce vorbeam, Domnul Dick se uita foarte serios și smerit la Treadles și sugea degetul mare. Dar știți, actele de care vorbeam sunt gata scrise și terminate, a spus Treadles după o scurtă chipzuire. Domnul Dick nu are ce să mai lucreze la ele și în cazul acesta se schimbă situația nu-i așa, Copperfield? Oricum, n-ar fi bine să încercăm? Aceasta ne-a dat nădejdi noi. sfătuindu ne Treadles și cu mine am alcătuit un plan ca să-l punem să lucreze chiar de-a doua zi. Domnul Dick, între timp, cedea pe scaun și ne urmărea neliniștit cu privirea. În strada Buckingham, i-am pus pe o masă de lângă fereastră lucrarea de care i, i făcuse rost Threadles. Trebuia să scrie numai țin minte câte copii, după un act oficial, cu privire la un drept de trecere. Pe o altă masă, i-am întins ultima versiune neisprăvită a marelui memoriu. Le-am îndemnat pe domnul Dick să copieze întocmai ceea ce avea în față, fără să se depărteze cât uși de puțin de original, iar când va simți nevoia să facă cea mai mică aluzie la regele Carol i Stewart, să treacă imediat la memoriu. L-am rugat stăruitor să nu se abată de la acest sfat și am lăsat-o pe mătușa mea să-l supravegheze. Mătușa ne-a povestit mai târziu că la început domnul Dick era ca un țambalagiu care bate la două țambale, trecându-și mereu luarea mintea de la unul la altul. Pe urmă însă, găsind că aceasta-l obosea și îl zăpăcea, s-a mulțumit numai cu copia pe care o avea în față S-a pus serios pe lucru și a lăsat memoriul pentru altă dată. Pe scurt, deși avea mereu grijă să nu muncească prea mult și deși nu începuse lucrul din prima zi a săptămânii, a izbutit să câștige până sâmbătă seara zece și nou pence și cât oi i trăi, -o să uit cum s-a dus pe la toate prăvăliile din apropiere ca să-și schimbe comoara în mărunțiș și cum a adus toți banii pe o tavă potrivit în formă de inimă, cu lacrimi de bucurie și de mândrie în ochi. Din clipa în care a început să lucreze s-a schimbat ca sub înrăurirea unei bine binefăcătoare. Și nimeni n-a fost mai fericit pe lumea acea sâmbătă seara decât omul acesta recunoscător care credea că mătușa mea e cea mai desăvârșită femeie din toate câte există, iar eu sunt tânărul cel mai minunat. Nu o să mai murim de foame acum, Trotwood," mi-a zis domnul Dick, trăgându-mă într-un colț și strângându-mâna, o să am eu grijă de ea, domnule." și rostind aceste cuvinte, și-a răsfirat cele zece degete în văzduh, ca și cum ar fi fost zece bagnote. Cu greu aș putea spune cine era mai încântat, eu sau Treadles. Toate astea m-au făcut să uit de domnul Mike mi-a spus Traddles scoțând bănea neașteptat o scrisoare din buzunar. Scrisoarea mi-era adresată mie. Domnul Mike Auber nu pierdea niciun prilej de a întocmi scrisori. Purta pe plic mențiunea, prin bunăvoința domniei sale domnului T. Treadles din Inner Temple, și avea următorul cuprins. Scumpul meu Copperfield Vestea că s-a întors roata întrucâtva nu te va găsi poate nepregătit. Trebuie să-ți fi pomenit mai înainte cu alt prilej că era în așteptarea unui asemenea eveniment. Sunt pe cale să mă stabilesc în unul din orașele de provincie ale binecuvântatei noastre insule, locuită de un fericit amestec de agricultori și clerici, unde voi avea o îndeletnicire înstrânsă legătură cu una din profesiile intelectuale doamna Maica Ober și odraslele noastre mă vor însoți. În vremuri viitoare, cenușa noastră va fi poate găsită prin țărâna cimitirului de lângă o venerabilă clădire, iar locul acela va dobândi astfel o faimă care, m-aș încumeta să spun, se va întinde din China până în Peru. Luându-mi rămas bun de la Babilonul modern, unde am avut de îndurat cu fruntea sus atâta restriști, doamna Maica Ober și cu mine nu putem uita că ne despărțim poate pentru mulți ani, poate pentru totdeauna, de un om legat cu fire puternice de altarul căsniciei noastre. Dacă în ajunul plecării noastre dorește-l însoțești pe prietenul nostru comun, domnul Thomas Straddles, la actuala noastră locuință, pentru a schimba acolo urările firești într-un asemenea prilej, vei face o deosebită cinste unuia care este al dumitale, veșnic recunoscător Wilkins Maicaubăr. M-am bucurat aflând că domnul Mike Albert scăpase de necazuri și că, în sfârșit, s-a întors și pentru el roata întrucâtva. Când Truddles mi-a spus că evitația era chiar pentru seara aceea, am primit și am pornit împreună spre locuința pe care domnul Mike o ocupa sub numele de Mortimer și care s afla aproape de capătul șoselei Gray's Inn. Locuința sa era atât de mică încât i-am găsit pe cei doi gemeni, care trebuie să fie avut acum vreo 8 sau 9 ani, dormind într-un pat de lemn improvizat, în salonul familiei, unde domnul Mike auber pregătise, într-o cană de spălat pe mâini, o băutură plăcută pe care nimeni nu știa să o prepare ca el și pe care o denumise panci cu bere. Am avut cu acest prilej plăcerea să reînnoiesc cunoștința cu domnișorul Maicaubor, un băiat promițător de vreo 12 sau 13 ani, foarte zburdalnic, ceea ce nu de mirare la cea vârstă. M-am împrietenit și cu sora lui, domnișoara Maicaubor, în care, după cum ne-a spus domnul Maicaubor, Mama ei își retrăia tinereța ca pasăra Phoenix. Dragul meu Copperfield," mi-a zis domnul Mike dumneata și domnul Treddles ne găsiți la țărm, gata de a emigra, așa că ne veți ierta orice neajuns care ar putea fi pricinuit de această împrejurare." În timp ce îi dădeam răspunsul potrivit, m-am uitat în jur și-am băgat de seamă că toate lucrurile familiei fuseseră împachetate și că numărul bagajelor nu era prea mare. Am felicitat-o pe doamna pentru schimbarea ce urma să aibă loc în curând. Dragă domnule Copperfield," mi-a spus doamna Mycauber, nu m-am îndoit niciodată de interesul pe care ni-l porți. Familia mea n-are decât să socotească această plecare ca un exil, dacă poftește. Eu însă sunt mamă și soție și nu-l voi părăsi niciodată pe domnul Mycauber." Treadles, răspunzând privirii pe care o aruncase doamna Mycauber, a încuviințat foarte mișcat. Acesta, a urmat doamna Maicaubăr, acesta e cel puțin punctul meu de vedere, dragă domnule Copperfield și domnule Treadles, în ceea ce privește obligația pe care singură mi-am luat-o atunci când am repetat nestrămutatele cuvinte. Eu, Emma, te iau ca soț pe tine, Wilkins. Am recitit aseară, de la un capăt la altul, la lumina candelei, textul liturgiei de nuntă și concluzia pe care am tras e că nu-l vei părăsi niciodată pe domnul Maicaubăr. Și, a încheiat doamna Auber, se prea poate să mă înșel în felul cum am înțeles această ceremonie, dar nu-l voi părăsi niciodată pe domnul Maicaubăr. Scumpa mea, a spus domnul Maicaubăr cam nerăbdător, nu prea știu pe nimeni care să-ți o ceară. Îmi dau seama, dragă domnule Copperfield, a urmat doamna Maicaubăr, că va trebui de aici înainte să-mi duc viața printre străini. Și mai știu că diversi membri ai familiei mele cărora domnul Maicaubor le-a scris în termenii cei mai politicoși vestindu această schimbare, n-au dat nici cea mai mică atenție știrilor comunicate de domnul Maicaubor. Poate că nu e decât o superstiție, a zis doamna Maicaubor, dar mi se pare că soarta domnului Maicaubor este să nu primească niciodată vreun răspuns la cea mai mare parte din scrisorile pe care le trimite. Aș putea deduce din tăcerea familiei mele că nu este de acord cu hotărârea pe care am luat-o, dar... Nu voi îngădui nimănui să mă abată de pe calea datoriei mele, domnule Copperfield, chiar dacă papa și mama ar mai trăi. I-am spus că aceasta înseamnă a merge pe calea cea dreaptă. Poate că e un sacrificiu să te îngropi într-un oraș unde totul se învârtește în jurul catedralei, a urmat doamna Maicauber, dar desigur, domnule Copperfield, dacă e un sacrificiu pentru mine, pentru un om cu însușirile domnului Mike Aubert, înseamnă o jertfă mult mai mare. A, vă duceți într-un oraș cu catedrală?" am întrebat-o eu. Domnul Maicaubor, care ne servise pe toți din cana a despălat pe mâini, mi-a răspuns. La Canterbury, de fapt, dragul meu Copperfield, am încheiat un contract prin care m am luat obligația de a-l ajuta și de a-l servi ca secretar particular pe prietenul nostru, Hip. M-am uitat mirat la domnul Maicaubor, care s-a bucurat grozav de mirarea mea. Trebuie să-ți spun," mi-a zis el cu un aer oficial, că priceperea în afaceri și sugestiile prudente ale doamnei Maicaubor au contribuit în bună măsură la acest rezultat. Mănușa, la care s-a referit doamna Maicaubor într-o convorbire anterioară, fiind aruncată sub forma unui anunț în ziare, a fost ridicată de prietenul meu hip, ceea ce ne-a îngăduit să ne regăsim. Despre prietenul meu hip, care e un om de o remarcabilă istețime, vreau să vorbesc cu tot respectul cuvenit, a urmat domnul Maicaubor. Prietenul meu Hip nu a stabilit o renumerație fixă prea mare, dar a făcut tot ce a putut ca să mă scape de apăsarea greutăților bănești în care mă găsam, vizuindu-se dinainte pe valoarea serviciilor ce voi aduce. Și am tot încrederea în valoarea acestor servicii, toată inteligența și toată iscusința pe care am norocul să le posed, a zis domnul Mike lăudându-se singur și luându și vechiul său aer de îngânfare, vor fi puse în slujba prietenului meu Hip. Am câteva cunoștințe juridice dobândite ca învinuit în procese civile, și voi începe de îndată să studiez comentariile unuia dintre cei mai eminenți și mai remarcabili dintre juriștii noștri englezi. Cred că nu mai e nevoie să adaug că e vorba de domnul judecător Blackstone. Această cuvântare, ca de altfel mai toate cele ținute în seara aceea, a fost deseori întreruptă de doamna Mike Albert, nevoită să-l certe pe domnișorul Mike Albert, când îl vedea stând pe vine sau ținându-și capul cu amândouă mâinile sau lovindu-l cu piciorul pe sub masă pe treadles sau stând picior peste picior sau depărtându-le atât de tare încât ajungea într-o poziție cu totul nefirească sau culcându-se pe masă și lăsând să intre părul în paharele noastre sau manifestându-și zburdălnicia în orice altfel care nu se potriva deloc cu o purtare cuvincioasă în societate. La rândul lui, domnișorul Maicaubor protesta împotriva observațiilor mamei sale. Am stat tot timpul ascultând uimit cele spuse de domnul Maicauber și încercând să le pătrund tâlcul până ce doamna Maicauber și-a reluat firul cuvântării și mi-a atras din nou luarea aminte. Ceea ce îi cer în special domnului Maicauber este să bage de seamă ca nu cumva, cofundându se prea mult în această ramură inferioară a dreptului, să nu mai poată, dragă domnule Copperfield, să se ridice în cele din urmă până în vârful copacului. Sunt încredințată că domnul Mikeauber, dându-și toată silința într-o muncă atât de potrivită cu însușirile sale și cu ușurința sa de vorbire, va trebui să se distingă. Să luăm de pildă domnule Treddles, a spus foarte serios doamna Mikeauber, cazul unui judecător sau chiar să zicem al unui consilier. Oare un om care primește o slujbă ca cea a domnului Mikeauber nu se poate ridica niciodată la situații atât de înalte? Draga mea! A intervenit domnul Maicaubăr, uitându-se însă și el, întrebător la Treadles. Mai avem destul timp înaintea noastră până ce să ajungem la aceste probleme. Nu, Maicaubăr, a răspuns ea. Greșeala ta în viață e că nu știi să privești destul de departe. Ești dator față de familia ta, dacă nu față de tine, să cuprinzi într-o privire clară punctul cel mai depărtat al orizontului, către care te pot duce însușirile tale deosebite. Domnul Mikeauber și-a băut panciul cu un aer de extremă satisfacție și s-a uitat ținte la Treadles ca și cum ar fi dorit să-i află părerea. Păi, adevărata situație în cazul acesta, doamnă Maicauber, a declarat Traders, încercând să-i cu blândețe adevărul, Vreau să spun că faptul prozaic și real, știți, chiar așa, dragă domnule Treadles," i-a spus doamnă Maicauber, vreau să fiu cât se poate de prozaică și de realistă într-o chestiune atât de importantă." este că în această ramură a dreptului, a urmat Treadles, chiar dacă domnul Mike Auber ar fi un avocat în toată regula, întocmai a încuvințat domnul Mike Auber. Wilkins, nu te mai uită așa și eu, ca așa o să rămâi. Nu va putea să aibă nimic de a face cu magistratura, a spus Treadles. Numai doctorii în drept pot fi aleși în asemenea funcții, iar domnul Mike n-a urmat ca student timp de cinci ani cursurile la facultate. Am înțeles eu bine? a întrebat doamna Maicaubor, cu aerul cel mai îndatoritor și interesat. După câte ai spus, dragă domnule Treddles, se pare că domnul Maicaubor, la sfârșitul acestei perioade de studii, ar putea fi ales judecător sau consilier? Ar putea candida," a răspuns Treadles, subliniind cu tărie ultimul cuvânt. Vă mulțumesc," i-a zis doamna Maicaubor, aceasta mi a de ajuns. Dacă așa stau lucrurile și dacă domnul Maicaubor nu renunță la niciun privilegiu primind această slujbă, nu mai am de ce să fiu neliniștită. Vorbesc firește ca o femeie, a urmat doamna Maicaubăr, dar am fost întotdeauna de părere că domnul Maicaubăr are o minte juridică, cum spunea bietul papa când mai eram la el acasă. Și ne dășduiesc că acum domnul Maicaubăr intră într-un domeniu de activitate unde își va dezvolta această minte juridică și va ajunge la o altă situație. Am avut impresia că domnul Maicaubăr, cu ochii minții sale juridice, se și vedea șezând pe sacul de lână de pe jilțul celui mai înalt magistrat. Și-a trecut mulțumit mâna pe chelie și-a declarat cu o vădită resemnare. Draga mea, să nu anticipăm hotărârile destinului. Dacă mi-a fost hărăzit să port peruca de magistrat, cel puțin din punct de vedere exterior, sunt pregătit pentru această înaltă distinție." Făcea aluzie la chelia lui. Nu-mi pare rău de părul pe care l-am pierdut și poate că am fost lipsit de el într-un anumit scop," n-aș putea spune." Am de gând, dragă Copperfield, să-l cresc pe fiul meu pentru o carieră bisericească. Nu voi tăgădui că aș fi fericit să-l văd episcop. O carieră bisericească? Am întrebat eu, tot gândindu-mă între timp la Iuraia Hip. Da, a adeverit domnul Maicaubor, are o remarcabilă voce de solist, dar va începe să cânte în cor. Șederea noastră la Canterbury și legăturile pe care ni le vom face acolo îi vor îngădui fără îndoială să capete primul loc ce va rămâne liber în corul catedralei. Uitându-mă din nou la domnișorul Maicauber, am zărit o anumită expresie pe fața lui, ca și cum vocea i-ar fi ieșit din dosul sprâncenelor și așa chiar părea să fie când a început să ne cânte, ca să nu fie silit să meargă la culcare ciocănitul ghionoaiei. După ce l-am felicitat pentru această performanță, N-am luat iar cu vorba și, cum eram preobsedat de planurile mele disperate pentru a le putea ține pentru mine și a nu pomeni de schimbarea intervenită în situația mea, am povestit totul domnului și doamnei Maicaubăr. Nici nu pot spune cât de încântați au fost amândoi când au aflat că și mătușa mea avea încurcături bănești și cât de prietenoși și de îndatoritori s-au arătat. Când panciul era pe sfârșită, M-am adresat lui Traders amintindu-i că nu ne puteam despărți de prietenii noștri fără a le face cuvenitele urări de sănătate, fericire și succes în noua lor viață. l am rugat pe domnul Mike Auber să ne umple paharele până în vârf și am închinat în cinsta lor, așa cum se cuvine, strângând mâinile domnului Mike Auber peste masă și sărutându-o pe doamna Mike Auber pentru a sărbători acest eveniment. Treadles mi-a imitat primul gest, dar nu s-a încumetat să treacă și la al doilea, fiindcă nu se socotea prieteni destul de vechi cu ei. Dragul meu Copperfield," a zis domnul Maicaubăr, ridicându-se și ținându-și degetele mari în cele două buzunare ale vestei, tovarăș al tinereții mele, dacă îmi e îngăduit să te numesc astfel, și dumneata stimată prieten Treadles," Dacă-mi dai voie să-ți spun așa, vă rog să-mi permiteți ca din partea doamnei Maicaubăr, din partea mea și a odraslelor noastre, să vă aducem cele mai călduroase și mai sincere mulțumiri pentru bunele voastre urări. Este firesc ca în ajunul plecării noastre, într-o călătorie care ne va duce spre o existență cu totul nouă, domnul Maicauber vorbea ca și cum ar fi plecat la o depărtare de vreo 500 de mii de mile, să adresez câteva cuvinte de rămas bun unor prieteni atât de apropiați ca cei doi pe care i-am în fața mea. Dar tot ceea ce aș fi avut de spus în această privință am și spus, oricare va fi situația pe care o voi dobândi în societate, datorită profesiei intelectuale pe care o voi exercita cu deplină umilință, mă voi sili să-i fac față cu cinste, iar doamna Maica băr va fi cu siguranță o adevărată podoabă acestei înalte situații. Subvremelnica povara a unor datorii bănești, făcute cu gândul de a le plăti la soroc, dar pe care nu le-am putut achita din prigina unor serii întregi de împrejurări potrivnice, M-am văzut nevoit să-mi iau înfățișara pe care firea mea nu poate suferi. E vorba de ochelari și să folosesc un nume fals, la care nu am niciun drept. Tot ce pot spune în această privință e că norii au dispărut de pe tristul nostru orizont și că Dumnezeul Luminii strălucește din nou pe crestele munților. Luni, la ceasurile patru după amiază, când diligența va sosi la Canterbury, voi pune iar piciorul pe pajiștile unde m-am născut și îmi voi relua numele de Mike Auber. Încheiindu-și cuvântarea, domnul Maic au s a zat luându-și un aer grav și a băut unul după altul două pahare de panci. Apoi a spus foarte solemn. Înainte de a ne despărți, îmi mai rămâne ceva de făcut, și anume un act de dreptate. De două ori, prietenul meu, domnul Thomas Straddles, și-a pus numele, dacă mi i îngăduit să-mi o expresie atât de vulgară, pe niște polițe semnate de mine. Prima dată, domnul Thomas Straddles a rămas, ca să zic așa, pe scurt, păgubit. Sorocul celei de a doua polițe încă nu s-a împlinit. Prima datorie se ridică la suma de și aici domnul Maicaubor a cercetat cu grijă niște hârtii, paremise 23 de lire sterline, 4 șilinci și 9 pence și jumătate. A doua e de 18 lire sterline, 6 șilinci și 2 pence, după cum rezultă din însemnările mele asupra acestei tranzacții. Aceste sume adunate dau... Dacă am socotit bine, un total de 41 de lire sterline, 10 șilingi și 11 pence și jumătate. Poate că prietenul meu Copperfield va binevoi să-mi facă favoarea de a verifica totalul? Am făcut adunarea și am găsit socotala exactă. Dacă aș părăsi această metropolă, a urmat domnul Mike Albert și l-aș lăsa pe prietenul meu, domnul Thomas Treddles, fără a mai achita de partea bănească acestei datorii, o povară de neîndurat mi era păsa pe suflet. De aceea, am pregătit pentru prietenul meu, domnul Thomas Traddles un document pe care îl țin acum în mână și care corespunde scopului dorit. Îi cer prietenului meu, domnul Thomas Traddles să-mi dea voie să-i înmânez această poliță în valoare de 41 de lire sterline, 10 șilingi și 11 pensii jumătate și sunt fericit că pot recăpăta astfel demnitatea morală și că am iar dreptul să merg cu fruntea sus în fața semenilor mei. După această introducere, care l-a mișcat foarte mult, domnul Mike i-a predat lui Truddles polița și i-a spus că îi dorește tot binele în orice împrejurare a vieții. Sunt încredințat că nu numai domnul Mike Auburn socotea gestul acesta ca o plată în bani peșin, dar că nici Truddles nu-și putea da seama de deosebirea care exista între poliță și bani înainte de a fi avut răgazul să se gândească mai bine. Când ne-a luminat scara la coborâre, domnul Mike Uber se ținea atât de și în fața semenilor săi, mulțumit acestei acțiuni virtuoase, încât părea mai spătos și mai impunător. Ne-am despărțit foarte călduros și când am ajuns la poarta casei lui Traddles și am pornit apoi singur mai departe, mi-a trecut prin minte, pe lângă alte gânduri ciudate și contradictorii care mă frământau, și acela că domnul Mike Uber, așa neserios cum era, nu-mi ceruse niciodată să-i dau bani cu un prumut, pentru că și-a amintea cu multă compătimire de mine ca de băiatul sărac care-i fusese odinioară chiriaș. Desigur, n-aș fi avut curajul și nu m-ar fi lăsat inima să-l refuz dacă mi-ar fi cerut. Și nu mă îndoiesc că și el știe acest lucru tot atât de bine ca și mine, iar faptul că n-a profitat de slăbiciunea mea îi face cinstă. Capitolul 8 Puțină apă rece Trecuse o săptămână, de când am începusem noul fel de viață și eram mai neclintit ca oricând în teribilele hotărâri practice pe care simțeam că le cerea criza în care ne aflam. Mergeam cu același pas zorit și eram încredințat că, până la urmă, o voi scoate la capăt. Îmi impuneam, ca o lege, să dau cât mai mult cu putință în orice muncă pe care o îndeplineam și pentru aceasta mă încordam toate puterile. Devenisem propria mea victimă, mă bătea chiar gândul să devin vegetarian, închipuindu-mi că aș face o jertfă de dragul Dorei dacă aș ajunge un animal ierbivor. Deocamdată, biata Dora nu și putea da seama de disperatele hotărâri decât din scrisorile în care îi vorbeam despre ele în chip destul de nelămurit. Dar s-a sfârșit săptămâna și a sosit și seara de sâmbătă, când ea trebuia să vină la domișoara Mills. Iar după ce domnul Mills a plecat la club să joace whist, fapt care m-a fost semnalat prin colivia pusă la fereastra din mijloc a sufrageriei, m-am dus să iau ceaiul cu ele. Între timp, ne instalașerăm să bine la înlocuința din strada Buckingham, unde domnul Dick lucra de zor copiind acte și simțindu-se în culmea fericirii. Mătușa mea repurtase o însemnată victorie asupra domnei Crup, plătindu-i tot ce îi se cuvenea ca să scape de ea, zvârlind pe fereastră primul vas pus ca piedică pe scări și ocrotind servitoarea tocmită din afară pe care o însoțea pe scări și la venire și la plecare. Aceste vașnice măsuri au băgat în sperieț pe doamna Crup, care, crezând că mătușa mea e nebună, s-a retras în bucătăria ei. Puțin îi pasă mătușii mele de părerile altora și mai ales de acelea ale doamnei Crup. Așa fiind, n-a căutat să-i dezminte această impresie, ci din potrivă, i-a întărit-o. Iar doamna Crup, atât de cutezătoare până atunci, și-a pierdut în câteva zile tot curajul și nemai îndrăznit să o întâlnească pe mătușa mea pe scări, s-a ascundea de cât ori o vedea pitindu-și voluminoasa făptură pe după uși, de unde tot mai ieșea la iveală o parte din fusta ei de flanelă sau retrăgându se în pripă în vreun ungher mai întunecat. Toate acestea i-au dat mătușii mele o satisfacție atât de mare, încât bănuiesc că avea o plăcere deosebită să se plimbe din adins pe scări, cu boneta pusă al-andala în vârful capului, tocmai atunci când știa că ar putea o întâlni pe doamna Crup. Mătușa mea era foarte ingenioasă și ținea mult la curățenie, Astfel că a adus atâtea mici îmbunătățiri în la casei, încât mi se părea că, în loc să fi sărăcit, era mult mai bogați. Printre altele, a prefăcut camara într-o toaletă pentru mine și mi-a cumpărat și înfrumusețat un pat de lemn, care în timpul zilei părea ca o bibliotecă, atât cât poate un pat de lemn să semene cu o bibliotecă. Avea mereu grijă de mine și nici biata mama nu mi-ar fi putut arăta mai multă dragoste sau nu s-ar fi străduit mai mult ca să mă știe fericit. Pegoti s-a simțit foarte măgulită că i s-a îngăduit să ia parte la toate aceste munci. Deși mai păstra o urmă din vechea teamă pe care o inspirase mătușa mea, a primit atâtea dovezi de încredere și atâtea semne de încurajare că până la urmă s-au prietenit cât se poate de bine. Dar a venit și ziua când Pegoti trebuia să se napoeze acasă pentru a-și îndeplini și datoria față de Hem. Era tocmai în sâmbăta când trebuia să iau ceaiul la domnișoara Mills. du -te, sănătoasă, Barchis, și îngrijește-te! i-a spus mătușa mea, n-aș fi crezut niciodată că o să-mi pară atât de rău să mă despart de tine. Am însoțit-o pe Pegoti la stația diligenței și am stat cu ea până ce am văzut-o plecând. A plâns la despărțire și, asemenea lui Hem, m-a rugat să am grijă de fratele ei. De când pornise la drum, în după amiaza cea însorită, nu mai avusesem nicio veste de la el. – Ascultă, scumpul meu Davy, mi-a zis Pegoti, dacă o să ai nevoie de bani, pentru vreo cheltuială cât îți faci ucenicia, sau dacă, după ce o să-i sprăvești, dragul meu, o să-ți trebuiască bani ca să întreprinzi ceva și iubitul meu ar fi bine să se întâmple fie una, fie alta și chiar amândouă, atunci nimeni n-ar avea mai mult dreptul să ți împrumute decât bătrâna și proastă de mine, care am iubit-o atât pe biata maică-ta, cea aceea dulce și dragă. Cu toate că voiam să nu depind de nimeni, I Am răspuns că numai la ea voi veni dacă voi ajunge vreodată să cer bani prumut. Și cred că nimic n-ar fi putut să o bucure mai mult pe Pegoti decât aceste vorbe, deși poate s-ar fi simțit și mai fericită dacă aș fi lăsat-o să-mi dau o sumă mare de bani. Și, scumpul meu, mi-a șoptit Pegoti, să-i spui îngerașului tău drăgălaș că tare aș fi vrut să o văd măcar pentru o clipă, și să-i mai spui că, înainte ce s o cununa cu băiețașul meu, o să vin să vă împodobesc casa, dacă o să-mi dați voie." I-am declarat că nu o să las pe nimeni altcineva să se atingă de casa noastră și aceasta i-a umplut inima de fericire, așa că a pornit foarte voioasă la drum. Tot în ziua m-am obosit cât mai mult cu putință la tribunal, cu diferite treburi, iar seara, la ceasul hotărât, am ajuns în strada unde locuia domnișoara Mills. Domnul Mills, care avea obiceiul nesuferit de a dormi după cină, nu plecase încă, așa că în fereastra de la mijloc nu s-a aflat nici M-a făcut să aștept atât de mult că i-am dorit din toată inima să fie pedepsit, pentru că a întârziat la club. În cele din urmă a plecat și după aceea am văzut-o pe dora mea, cum a atârnat colivia la fereastră, a ieșit apoi în balcon să mă caute și, când m-a zărit, a fugit repede în casă, în timp ce jeep a rămas afară, lătrând furios, la dulăul unui măcelar de pe stradă, care l-ar fi putut înghiți ușor, ca pe un hap. Dora a ieșit să mă întâmpine la ușa salonului, iar Gip s-a repezit și el mârâind și rostogolindu-se pe jos, căci credea că eram un bandit. Apoi am intrat toți trei cât se poate de fericiți și de drăgăstoși. Curând însă, fără să vreau, am stricat atmosfera aceasta de veselie, întrebându-o pe Dora, pe nepregătite, dacă ar fi în stare să iubească un cerșetor. Gândul acesta mă preocupat atât de mult că nu m-am putut stăpâni să îl împărtășesc. O, oh, că de umilită a fost mica și frumoasă mea Dora! În mintea ei, cuvântul acesta de cerșetor era legat de un chip palid, o șapcă, o pereche de cârje sau un picior de lemn, sau de un câine cu o farfurie în bot, sau de altceva de același soi. De aceea s-a uitat la mine cu cea mai delicioasă uimire. Cum pot să mă întrebe așa o prostie?" mi-a zis Dora, să iubesc un cerșetor." Dora, iubita mea," i-am spus, sunt un cerșetor." Cum pot să fii atât de nerod?" mi-a răspuns Dora, lovindu-mă peste mână, ca să stai aici lângă mine și să-mi spui asemenea povești. O să-l pun pe gip să te muște. Felul ei copilăresc de a se purta mi se părea lucrul cel mai încântător de pe lume, dar mă simțeam dator să o lămuresc și de aceea am repetat solemn. Dora, viața mea, David al tău e un om ruinat. Bagă de seamă, o să-l pun pe gip să te muște dacă nu te lași de prostile astea, mi-a zis Dora, scuturându-și cârlionții. Eram însă atât de serios că Dora a încetat să-și mai scuture cărlionții și a pus mânuța care-i tremura pe umărul meu, a părut la început speriată și neliniștită și apoi a izbucnit în plâns. A fost o scenă îngrozitoare. Am căzut în genunchi în fața divanului, mângâind-o și implorând-o să nu-mi sfâșe inima, dar câtva timp Dora n-a fost în stare să facă altceva decât să exclame. O, Doamne, o, Doamne, să se plângă că era tare înspăimântată, vai, vai, să mă întrebe unde-i Julia Mills și să mă roage să o duc la Julia Mills și să plec. Eram aproape nebunit. În cele din urmă, după rugăminți deznădăjduite și nenumărate stăruințe, am hotărât-o pe Dora să se uite la mine. Groaza era întipărită pe față, dar încetul cu încetul am liniștit-o până ce și-a recăpătat aerul drăgăstos și și-a lipit-o dulce și frumos de obrazul meu. I-am spus atunci, îmbrățișând-o, cât de mult și de tare o iubeam, că mă simțeam dator să-i redau libertatea, pentru că sărăcisem, că dacă voi pierde nimic pe lume nu mă va putea mângâia și niciodată nu voi putea reveni din această lovitură, că nu-mi era teamă de sărăcie, dacă și ea ar ști să o înfrunte, căci brațul și inima îmi erau mai puternice mulțumită ei, că începusem să lucrez cu un curaj pe care numai cei îndrăgostiți îl pot avea, că devenise mai practic și priveam mai departe în viitor. Că o coajă de pâine cinstit câștigată era mult mai dulce decât un ospăț din bani moșteniți. Și într-o izbucnire de pătimașă elocvență, care m-a mirat și pe mine, deși, zi și noapte, de când mătușa mea îmi dăduse vestea aceea nenorocită, mă tot gândisem ce să-i spun Dorei, i-am înșirat multe alte vorbe frumoase de același soi. Inimioara ta e tota mea, scumpă Dora," am întrebat-o cu flăcărare tocmai pentru că știam că așa era, după felul cum se strângea la pieptul meu. O, da. A strigat Dora, o, da, e toată numele ta, o, nu fi atât de rău. Eu atât de rău cu Dora? Să nu mai pomenești de sărăcie și de muncă grea, mi-a zis Dora, cuibărindu-se și mai tare la pieptul meu, o, nu, nu. Dragostea mea, i-am zis, o coajă de pâine cinstit câștigată, o, da, dar nu mai vreau să aud de cojile de pâine, a spus Dora, și Gip trebuia să aibă în fiecare zi la prânz un cotlet de berbec, că altfel moare. Felul ei copilăresc și fermecător de-a fi mă încânta. I-am arătat cu duioșie Dorei că Gip își va avea cotretul de berbec asigurat, ca de obicei. I-am descris căsuța simplă pe care o voi dobândi prin munca mea și i-am povestit de vila cea mică pe care o văzusem la Highgate și de odăia de sus, unde va locui mătușa mea. Ei, Dora, mai sunt acum atât de rău?" am întrebat-o duios. O, nu, nu!" a strigat Dora dar nădăjduiesc că mă tușatau să stă mai tot timpul în odaia ei și că nu e o babă, ci călitoare. Dacă în clipa aceea ar fi fost cu putință să o iubesc și mai mult pe Dora, sunt sigur că și fi făcut-o. Simțeam însă că era cam nențelegătoare și văzând că nu îi zbuteam să-i transmit și ei propria mânflăcărare, mi-am mai domolit puțin proaspătul entuziasm. Am făcut o nouă încercare. Când și-a revenit cu totul și-a început să se joace cu urechile lui Gip, culcat pe genunchii ei, i-am zis cu un aer grav iubita mea, pot să-ți mai spun ceva? O, te rog, nu mai vorbi de lucruri practice, mi-a răspuns iară sfățându-se, pentru că mă înspăimânt atât de tare. Inimioara mea, i-am zis eu, nu-i nimic înfricoșător în toate acestea. Aș vrea să le vezi cu totul altfel. Aș vrea ca ele să-ți întărească nervii și să-ți mai mult curaj, Dora. Da, dar sunt atât de neplăcute, a strigat Dora. Nu, iubita mea, prin stăruință și prin tărie de caracter. Vom izbuti să înfruntăm greutăți și mai mari. Dar n-am nicio tărie, mi-a răspuns Dora, scuturându-și cârlionții. Nu-i așa că n-am jeep. O, să l pe jeep și fi drăguț. Mi-a fost cu neputință să rezist și să nu-l sărut pe jeep când el a ridicat anume și a rotunjit și gurița trandaferie ca pentru o sărutare și a condus toată operația, stăruind să-l pup chiar în vârful botului. I-am îndeplinit porunca, și supunerea mea a ce m a fost răsplătită, Ceea ce m-a făcut să-mi pierd seriozitatea, nu mai știu pentru cât timp. Dar, Dora, iubita mea, am reînceput eu într-un târziu, voiam să spun ceva. Chiar și judecătorul de la oficiul prerogativelor s-ar fi îndrăgostit de ea, dacă ar fi văzut-o cum și-a împreunat mânuțele și le-a ridicat rugându-mă să nu fiu iar atât de rău. Te asigur că nu voi fi rău iubită, am încredințat-o eu. Dar, Dora, dragostea mea, dacă ai vrea să te gândești câteodată, fără să te negăjești, știi, ci din potrivă. dacă ai vrea să te gândești câteodată, tocmai pentru a prinde mai mult curaj că ești logodită cu un băiat sărac. Nu, nu, te rog, nu, a strigat Dora, e atât de îngrozitor. Ba deloc, e din inimioara mea, i-am spus eu voios, dacă ai vrea să te gândești uneori la asta și să te auzi din când în când la felul cum e gospodărită casa tatălui tău, și dacă ți dai puțin o steneală, să te deprins cu socotelile de pildă. Biata și micuța Dora a primit acest sfat cu un sunet care părea a fi pe jumătate un suspin, pe jumătate un geamăt. N-ar fi de atâta folos mai târziu, am urmat eu. Ei, ar fi atât de bine pentru amândoi dacă ai vrea să-mi făgăduiești, că vei citi o carticică de bucate pe care voi avea grijă să ți-o trimit. Căci drumul nostru în viață, Dora, i-am zis eu înfierbântându-mă iar, E acum pietros și aspru și nu depinde decât de noi să-l mai netezim. Trebuie să luptăm ca să ne croim în drum în viață, trebuie să fim curajoși. Avem piedici de înfruntat și trebuie să le învingem și să le doborăm.